Кільканадцять вершників. Це був добре виряджений почеть отамана Соколовського, якого вони виглядали. І попереду видно їхав сам отаман. Білий кінь, відкинувши голову набік, ішов такою легкою граційною риссю, що вершник хто виринав, то веренав, тоначе тонув за його гривою. Щоправда, і верхивець той був невеличкий, як на отамана, зовсім дрібний. А те, що вони побачили ще через хвилю, ошелешало не тільки поручника гірняка. Була неділя. На царині біля Покровської церкви в селі Вереси зібралося чимало люду – своїх і чужих, якщо за чужих вважати стрільців-галичан, котрі теж поприходили на службу Божу. Мали свого капелана та принагідно тяглися до церкви. Після відправи вони розібрали кріси, складені в піраміду біля дзвіниці, але розходитися не поспішали, збиралися гуртами на царині, видивлялися дівчат, жартували і достоялися до того, що теж угледіли отаманський почет. А коли білий кінь з відливом тьмяного срібла став губки, мов би вітаючи всіх красиво вигнутими передніми ногами, тоді не в одного стрільця Тьохнуло серце. Хтось із бідовіших навіть присвиснув. У когось відчахнулася нижня щелепа. Сотник Станімір потяг себе за короткого правого вуса, а поручник Гірняк тільки й подумав. Ну, починається. Та не кінь їх ошелешив, хоч було там чому дивуватися. Срібний жеребець араб мав лагідні блакитні очі, а дихав зміїним вогнищем роздуваючи рожеві оксамитові ніздрі. Однак приголомшив їх вершник на тому коні, чи певніше сказати вершниця, бо то була дівчина із золотою косою, що спадала на ліве плече з-під козацької смушевої шапки. Зодягнута була як парубок, полотняні штани, шевронові чобітки з острогами, тугадомотканна сорочина – Підперезана шкіряним паском, на якому щільно сиділа кобура з револьвером. За плечима дівчини був короткий австрійський карабін, рівнінець якого навхрест оперізував її спереду, якраз поміж тими прухкими пагорками, які теж видавали її стать. З маківки сивої шапки конусом звисав червоний шлик. І коли кінь, ще гарячий від бігу, крутнувся на місці, дрібно перебираючись стрункими ногами, чи, може, то вершниця навмисне так його розвернула, Мирон прочитав на шлику гасло, написане синім чорнилом «Смерть ворогам України». «Здорові були козаки!» Голосно привіталася юнка, На що заскочені такою чуднотою стрільці Загули в різнобій кожен по-своєму «Здорова будь! Слава Ісу! З неділею!» А Петро Гультайчук навіть крикнув «Гура!» Упала коротка тиша Від розігрітих на рисях коней Терпку пахло потом і молодою травою Видно, недавно попаслися «Не треба, гура, – сказала дівчина, – бо так у бою ми переплутаємо вас із москалями. Як до того прийдеться, гукайте – слава!» Решта вершників теж були на добрих конях, зодягнуті хто в чому – від світло-зеленого френча, англійського крою, до сірої свити – хто в папасі, хто простоволосий, але всі веселі і усміхнені, тільки зуби блищали на засмалених сонцем і нічними багаттями лицях. Віднині Мирон Гірняк завжди дивуватиметься їхній веселості. Ці хлопці воюватимуть, мов би, за виграшки, весело йтимуть до бою і навіть умиратимуть весело. Корінний Станімір повів очима по бравому товариству, шукаючи, хто з них – атаман. Але дівчина, вгадавши його намір, сказала – «Я за атамана». Тепер усі вони заново втупилися в неї, заново побачили це зовсім юне обличчя – велицювати з легким ластовинням на прямому носі, з повними вустами, над кутиком яких темніла родимка-мушка». Її синьо-сірі очі мали східну подобу через широкі, виразно окреслені вилиці. Дівчина зіскочила з коня, і тепер було видно, що вона невеличкого зросту, зате дуже струнка. Либонь інстинктивно тяглася вгору, щоб здаватися вищою. Тут таки спішився і вершник у блідо зеленому френчі, перехопив у неї по води, відступив з конем у бік і на його витягнутому обличчі застигла вся урочистість моменту. Перекинувши карабін із-за спини на плече, дівчина стала перед сотником Станіміром. «Мене звуть Маруся». Вона трішки не вимовляла літеру «Р» і від того здавалася майже підлітком. «Добре є», – сказав Станімір. «А як звати вашого красеня? «Василь Матіаш». Глянула вона на козака, що взяв в неї поводи. Мій ад'ютант. Теж гарно. Тільки я питав про коня, сказав Станімір. Дехто реготнув, хтось пирснув кулак, щоб не образити ад'ютанта. А один носатий вершник заіржав, як жеребець. Решта засміялися з носатого, і він, щоб ще більше привернути до себе увагу, дістав з кишені велику пожмакану хустину і так голосно висякався, що коні застригли вухами. Козаки загойдалися у сідлах від сміху. Срібний кінь з голубими очима і собі весело форкнув. «Нарцис», – сказала Маруся, – «його звуть Нарцис». Мирон-гірняк відчув, що у нього злегка паморочиться голова. Він почув, як шумує вітер у соснах. Вереси лежали впритул до лісу, і височезні сосни підступали майже до церкви. День був безвітряний, не гайдалася жодна гілочка, та Мирон добре чув шум у зеленому верховіті, наче там тривожно дихала якась велика невидима істота. Із церкви вийшов священник. Він подивився у їхній бік і, мабуть, опізнав Марусю, бо помахав їй рукою. Осип Станімір знов повів очима по вершниках, «А де ж отаман Соколовський?» «Нема його», – сказала Маруся. «Як то нема? Я говоритиму тільки з ним. Це неможливо. Чому? Він загинув». «Загинув?» – перепитав Станімір. «Як?» Маруся не відповіла. Вона трохи помовчала, потім, дивлячись десь на верховіття Сосон, сказала, «Він був моїм братом, тепер я за нього». Розділ третій. Василь Соколовський загинув одразу після того, як зустрівся з головним отаманом Симоном Петлюрою.